Di sini mungkin Ustaz agak merasa panas. Di sana pun panas juga. Nah, jadi alhamdulillah kita dipersatukan. Bahasa Ustaz pun kami tak terlalu sulit mencernanya. Banyak titik persamaan. Inilah sebenarnya yang membuat kita tidak merasa asing. Saya sampai ke Pontianak nih, walaupun pertama kali datang, tapi rasanya seperti sudah lama datang kemari. Mungkin doa para habaib, para ulama, para masyaykh Tadi begitu sampai di airport, langsung saya disambut Al-Habib Lupa, tak ingat namanya Karena Al-Habib, -al saya cium tangannya langsung Karena Sayyidina Zaid ibnu Thabit Berjumpa dengan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas Radiyallahu anhuma Sama-sama sahabat Nabi sama-sama periwayat hadis sama-sama bertitel radhiyallahu an diridai Allah tapi sayyidina Zaid bin Thabit mencium tangan sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma padahal kalau umur lebih tua sayyidina Zaid bin Thabit karena ketika Nabi meninggal umurnya 20 tahun sedangkan sayyidina Abdullah bin Abbas umurnya ketika Nabi meninggal 15 tahun Lalu kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya, "Kenapa engkau cium tanganku wahai Zaid bin Thabit?" Kata Zaid bin Thabit, "Begitu kami memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sampai-sampai apa kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an? "An asila qarabati ila qarabati Rasulullah an asila ila qarabati Rasulullah sallallahu wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati." Menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah lebih kucintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Kenapa? Karena ada kemuliaan, karena ada nasab, karena ada hasab dan itu pula yang kita sebut petang, pagi, siang dan malam. Tak hanya dia tapi keluarganya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ali sayyidina Muhammad. Nah, ini semua mengajarkan kita mendidik bertata kerama bersopan santun berbudaya beretika bukan seperti orang sekarang petantang petenting tak tentu arah saja selada suruduk saja maka hari raya kurban ini sebenarnya menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia yang ada pada kambing menanduk ke depan menyipak ke belakang menyundul ke atas Lebih hebat lagi yang menyembelih itu Bukan hanya sekedar menyipak Menyikut pula ke kiri dan ke kanan <gul> <gul> <gul> <gul> Saya Tertulis di sini bersama Tuan Guru yang mulia Lamalah sudah rasanya saya Berceramah, baru ini ditulis Tuan Guru <gul> Biasanya Al-Ustaz Al-Mukarram saja Tak layak saya berceramah Di depan para habaib. Tamat dari mana Darul Mustafa dar rumah Al mustafa orang yang dipilih Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipimpin oleh Al Habib Umar bin Hafiz radhiyallahu an salah satu murid utamanya adalah Al Habib Ali Zainal Abidin Al Jifri Ali Al Jifri waktu kami kuliah di Mesir masyhur kami melihat selama pernah beliau datang ke Riau Al Habib Umar bin Hafiz berziarah ke makam Sultan Sharif Qasim Di kerajaan Syiah Sri Indrapura Begitulah kedekatan mereka Walaupun sudah meninggal dunia Tetap ada kunjung mengunjungi Karena hubungan orang beriman Tak putus dengan kematian Andai Abdul Somad hamba Allah yang doaif ini mati meninggal. Apakah putus hubungan dari keluarga saya dari Pontianak? Tak putus. Begitu keluarga di sini dapat kabar Abdul Somad meninggal dunia. Langsung mereka kirimkan untuk Abdul Somad al fatihah sampai ke Riau. Tak perlu transit ke Batam. Itulah hebatnya langsung. Makanya orang beriman itu mengucapkan salam tidak hanya untuk orang hidup untuk orang mati pun mengucapkan salam. Ini rumah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pemakaman Al-Baqi' Larqat di sana dimakamkan Alulbait, disana di sana dimakamkan ashhabah radhiyallahu anhum ajmain. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ya Umayra, wahai Aisyah, bila engkau lewat di pemakaman Baki, jangan engkau diam saja, tapi kau ucapkan salam di sana. Maka mengucapkan salam ketika lewat di makam Assalamu alaikum ya aladiyar minal mu'minin wa inna insallahu bikum lahiqun. Yarahamullahu almustaqimin walmustakhirin. Nas'alullaha lana wa lakum al'afiyah. Oh uh, panjang pak ustaz ya. Kami baca pendek aja asalamualaikum yaahlal kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Maka langkah baiknya di-printkan seperti ini cari nanti www.google.com. Www Doa ziarah kubur print. Oh, berapa biayanya tanya ke panitia tempel di makam sehingga setiap kali orang lewat makam asalamualaikum yang sudah hafal baca kuat yang belum hafal gerak-gerak kan yang <gul> Apa maknanya? Ada doa untuk orang yang sudah mati. Assalamualaikum. Keselamatan untuk kalian. Selamat dari apa? Dia tak sakit lagi. Dia tak stres lagi. Dia tak depresi lagi. Selamat dari apa? Selamat dari azab kubur begitu salam, makanya salam itu dibagi tiga, salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua tak boleh dijawab, salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya, salam yang pertama wajib dijawab, salam saya yang pertama tadi, semua menjawab salam yang kedua tak boleh dijawab waktu saya solat jadi imam tadi Assalamualaikum Warahmatullahi tak boleh dijawab, yang pula dijawab belakang, Waalaikumsalam Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya itulah kalau kita lewat di makam. Salamualaikum. kita tak ingin mendengar jawabannya. Kalau sempatlah dia menjawab. Waalaikumsalam. Tak jadi kita pengajian malam ini. Artinya apa? Kita tak pernah mati di dalam alam roh kita hidup di alam rahim kita hidup di alam dunia kita hidup. Di alam barzah kita hidup, di alam akhirat kita hidup, tak pernah mati. Hamzah mati, Hamzah mati. لا تقولوا لَمَّا أُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أموات. Jangan kau katakan mereka mati. بل أحياء. Mereka hidup. ولكن لا تشعرون kalian saja yang tidak bisa merasakan kehidupan mereka kalau kepada orang yang sudah meninggal pun tetap ada hubungan apalagi kepada orang yang masih hidup mestinya saya yang datang kemari tanpa diundang Pak, izinkan saya mau datang ke Pontianak. Mau bersulatu rahim kepada para ulama, kepada para habaib, kepada para tokoh ulama Melayu, kepada para tokoh adat. Ingin bercengkrama, bertukar pikiran. Tapi kena keterbatasan waktu dan tempat. Akhirnya sampai hari ini, 40 tahun sudah umur, barulah sampai. Begitu rupanya ditakdirkan Allah Subhanahu SWT nampak-nampaknya wajah ustaz ni seperti pernah jumpa satu sekolah tidak di YouTube memang ya, selalu ya, ya, ya. tapi nampak di mana kelihatannya sesungguhnya siapa yang pernah merasa pernah melihat kita sudah pernah berjumpa di alam arwah belum ada kuku belum ada bulu belum ada darah belum ada daging kita sudah berjumpa di sana Hanya saja kita lupa, tak ingat. Masumiyat insanu bi insanin Illa manusia disebut manusia karena nisyan, karena lupa. Al insan, manusia, makanul khata tempatnya salah, wan nisyan tempatnya lupa. Orang yang lupa itu diberi peringatan. Peringatan itu disebut dengan tausiah, karena dia mesti diingatkan. Makanya disampaikan malam ini yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA LC itu apa Pak Ustaz? LC itu singkatan dari tulisan licenci artinya ijazah ajaza yujizu ijazah orang ini sudah boleh mengajar MA itu singkatan dari Master of Art karena banyak juga yang nanya LCMA itu apa pak? lagi cemas menghadapi apa-apa Sebetulnya itu tidak perlu ditulis. Akan datang kalau ada panitia yang meliput ini. Ini banyak betul kamera. Dari balik bunga-bunga. Awas ditutup. Satu, dua, tiga, empat. Ada dari tim Tafakuh. Pekanbaru, Riau. Ada satu lagi dari Az-Zikrah. Al Majlis Al-Mukarram. Ustazuna, Syekhuna, guru kita Ustaz Arifin Ilham. Ikut datang kemarin. InsyaAllah begitu mereka memuliakan masyarakat jamaah Pontianak bayangkan itu apa maknanya ini majlis bukan hanya ditonton yang ada di sini tapi juga sampai di alam nyata dan di alam gaib semua melihat ketika Nabi menyalatkan jenazah bernama Najashi, raja di Ethiopia itulah kronologi solat gaib tak ada jenazahnya kalau ada jenazahnya namanya solat jenazah tapi kalau jenazahnya tak ada mana jenazahnya Salat gaib kenapa dia gaib tak ada nampak zahirnya Maka, ghaib. makanya kalau kita di kelas dipanggil Abdullah hadir Abdul Samad hadir Abdul Rahman hadir fulan gaib bukan artinya dia dari di alam gaib artinya tak ada jasadnya banyak saudara-saudara kita yang malam ini jasadnya tak ada bersama kita tapi spirit semangat ruh mereka maka pahalanya juga sama. Makanya ada jamaah-jamaah Pak Ustaz, Ustaz selalu mengatakan man kharaja fi talabil ilmi siapa yang keluar rumah Menonton ilmu, fa huwa fi sabilillah. Dia sama seperti berjihad fi sabilillah hatta yarji'a sampai dia pulang ke rumah. Kami tak ada keluar rumah Pak Ustaz. Kami di kamar aja streaming. Ada enggak pahalanya? Ada. Berapa pahalanya? Berapa giga habis? Ada pahalanya. Dalilnya mana? Fmayaamal misqal zarat fiyan. Ya Allah. Sedangkan sebesar biji sawi ada pahalanya. Apalagi paket dua giga. Ada pahalanya. Tapi jangan gara-gara ini tak pergi ke masjid. Nanti Ustaz setiap mau ceramah mana jemaah streaming semua pak Ustaz. Jangan. Karena bertetap muka, bermuajahah, bermushafahah berliqa bersalaman itu beda beda dengan yang ada tampak makanya selalu jamaah Alhamdulillah senang kami melihat Ustaz selama ini hanya dilihat di YouTube aja ternyata bagus kita tengok yang nggak nyatanya lagi <S�tid> Man min muslimaini daada dua orang muslim yal taqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan illaghfir lahumah Allah ampunkan dosa mereka malam ya sebelum berpisah berjumpa bertatap muka bersalaman diampunkan Allah sebelum berpisah Ustaz Somad perasaan selama ini kalau ceramah tangannya biasa aja tapi malam ini rupanya cincin baru Soal. dari Ketapang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang ketika kita lihat dia ingat kita setiap dilihat ingat Ketapang dilihat, ingat Ketapang ketika hilang pecinya dia bingung cari peci mana peci saya mana peci saya mana peci saya Lalu kata orang Hai Khalid bin Walid radhiyallahu an. Kenapa engkau sibuk cari peci? Banyak jual peci di pasar Madinah. Kenapa engkau pusing cari peci? Aku bukan pusing pecinya. Di dalam peci itu ada rambut Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu Setiap aku perang aku pakai, begitulah mereka bertabarruk. Apa itu tabarruk? Mencari barakah dengan rambut Nabi sallallahu Asma binti Abi Bakar disimpannya kirbah kambing kalau dipotong jangan sampai kulitnya luka karena kalau kulit kambing itu terbelah tak bisa menjadi tempat air zaman itu belum ada lagi galon belum ada lagi ember maka kulit kambing setelah dikuliti dijemur dikeringkan disamak lalu kemudian diikat setelah diikat dengan benang dikuangkan air namanya kirbah orang kita menyebutnya geriba kirbah tadi kata kirbah geriba tak ada tempat air Itulah tempat minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi meninggal lalu tempat air minum Nabi itu diambil oleh Asma binti Abi Bakar untuk apa? Setiap anaknya demam dia tuangkan air mengambil barakah dari bekas minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mengamalkan itu sahabat-sahabat itu, bukan tanggung. Sahabat Nabi bukan sahabat Abdul Somad. Kalau sahabat Abdul Sulman itu yang di fanpage FB. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, titel mereka bukan dokter, titel mereka bukan syekh, titel sahabat Nabi itu apa? Apa kata Allah? As-sabiqunal awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, generasi awal, minal muhajirin dari kalangan muhajirin yang datang dari Makkah, wal ansar yang datang dari Madinah. Bagaimana mereka itu? Ulaika mereka radhiyallahu anhum. Waradu ah. Mereka ridha kepada Allah Allah ridha kepada mereka Mereka pun ridha kepada Allah Luar biasa doa jamaah Begitu jamaah datang berdoa Langsung terasa sejuk Rupanya oh, kipas dipasang pasang, -pasang sampai. Alhamdulillah, yang dimuliakan Allah, subhanahu wa ta'ala. Yang menurunkan ketenangan ke dalam hati itu bukan makanan, bukan minuman. Karena hati itu gaib, sedangkan makanan itu nyata. Minuman, makanan, nyata. Yang nyata tak bisa mengisi yang gaib. Yang nyata, hanya mengisi yang nyata. Nasi, nyata. Lalu apa yang bisa dia isi? Perut yang nyata. Maka nasi mengisi perut. Tapi nasi, makanan, minuman tidak bisa mengisi yang gaib. Mana dia yang gaib? Ruh, spirit di dalam. Maka dia hanya bisa diisi dengan berjamaah. Inilah yang sekarang ingin ditinggalkan orang. Tidak lagi berjamaah. Ada orang hidup dari pagi sampai siang, sampai petang, sampai malam, sampai pagi. Tidak pernah berjumpa orang. Lalu siapa temannya? Dari Korea semua. Samsung. Samsung dari Jepang Sony Panasonic itu saja kalau ditanya tetangga sebelah tak tahu tetangga kaming tak tahu tetangga depan tak tahu orang yang tak pernah silaturahim tak pernah menyambung uh wah, model begini biarkan nanti dia mati disolatkan Sony dan Panasonic sambung silaturahim datang ke masjid Makanya selesai salat asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi. Sekarang la salam wala wa Selesai cabut pulang. Sudah berapa lama salat di masjid itu? Sudah lima tahun. Kenal sama saya tuh? Tidak Dulu kenalnya, Bapak tinggal di mana? Di Pontianak. Pontianaknya di mana? Perumahan Pondok Indah dekat dari masjid yang kemarin Ustaz Abdul Somad tablik akbar. Oh iya, kenal sama Bapak Anu? Kenal. Bapak saya sama Bapak dia. Kenapa? Bapak-bapak. <gul> kenal, baik. Tersambung silaturahim. Sekarang la salam wala kalam. Salam tak ada, kalam tak ada. Pasang muka seram. Macam juru purut di pijak gajah. <gul> Tabassumika fi wajhi akhi ka sadaqah senyum ke wajah saudaramu sedekah makanya kalau saya diajak oleh jamaah ustaz boleh kita foto untuk kenang-kenangan boleh seberapa lama foto pun saya tahan yang tak tahan nahan senyum inilah <gülüyor> tabassumika la tahtiranna minal ma'rufi syai'a jangan kau suplekan perbuatan baik syai'a ah, walaupun sekecil Apa perbuatan baik yang tak boleh kau sepelekan walaupun kecil. Antul Kiaa Akh kami wajuhin talkin. Kau jumpai saudaramu dengan wajah yang cerah. Kalau bisa kau berikan tahadu Kau berikan hadiah ta'ab Kau akan saling berkasih sayang Kalaupun tak bisa Maka paling tidak kau berikan wajah yang cerah Karena kau sudah membuat kebaikan Sunnah Rasulullah SAW Makanya dalam kitab As-Shamail Al-Muhammadiyah Yang ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi Meninggal tahun 275 Hijrah Penulis salah satu kutubus sita Sahih Bukhari, Sahih Muslim Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi. Sunan Ibn Majah Maka di sana dia katakan, nabi kalau bersalaman Dengan orang Tidak pernah Memalingkan wajahnya Sampai orang itu Berpaling Apa kabar pak? Sehat pak? Orang sekarang enggak Tangannya lain Wajahnya lain sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, Tengoklah nanti ini Pasti langsung berangkat Ad-daruratu bihul mahzurat. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Sehat. Siandu kenapa enggak datang? Dulu kalau orang tidak datang ke masjid sebabnya dua. Yang pertama sakit, yang kedua mati. Orang sekarang enggak, kenapa dia tak datang? Rezekinya sudah lancar. Dulu itu masih susah. Oh Enam kali ketemu di masjid Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, duha Duha pun di masjid Temenung tengok langit-langit Begitu rezeki lancar Idul adha pun masbuk Aduh, gini ya orang Oleh sebab itu maka Dimana kita ketemunya? Di masjid Kamu kenal dengan bapamu? Oh kenal, kami sudah lama kenal sejak 2000 Sekarang 2017, sudah 17 tahun kami kenal. Kenalnya di mana? Kami sama-sama waktu itu tablik akbar ada ustadz dari Riau. Orangnya kurus tinggi, lupa saya namanya siapa Mudah ngingat nama saya. Kul <tik> wallahu <tik> ahad allahu somat. adik-adik yang lupa. Ah. Siapa nama ustaz? Kemarin ustaz Somad dulu datang kami ketemu di masjid sana. Alhamdulillah enak kita mendengarnya. Kamu kenal dengan dia di mana? Kami sama-sama mabuk di Jakarta. <Gusun> Waktu kami sedang sama mabuk, sama-sama kehilangan uang naik teksi Wah itulah kami kenal. Jelek sekali. Ada orang-orang yang nanti di akhirat dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ainal muta'abbuna bi jalali Mana orang-orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Azilluhum tahta zilli. Aku akan naungi mereka di bawah naunganku. Yawmala zillah illa zilli. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Aku akan naungi mereka pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Iza sama fatarat langit terbelah. Wa idzal bertabrakan wa lautan diledakkan lautan naik hancur semuanya yang menghancurkan 2004 bulan desember tsunami di Aceh itu yang datang baru tsunami belum sumanto yang datang hancur banyak wa -kubur semua yang dikubur akan bangkit pada saat itu tak ada tempat berlindung Hari ini ada langit-langit, tenda. Nanti kita masuk ke masjid, ada atap masjid. Akan masuk ke gedung, akan ada atap. Tapi nanti sampai masanya. Jangankan gedung, jangankan langit-langit, jangankan tenda. <tupun> Seperti bulu kambing yang dicukur, diletakkan di tapak tangan, dihemus. Begitulah bu bukit. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi Segala gunung di atas muka bumi ini Akan seperti bulu kambing yang ditiup angin Kalau Gunung Bromo yang besar Seperti bulu kambing ditiup angin Lalu Abdul Somad ini seperti apa? Yang disombongkan itu apa? Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat kita sombong Yang minta ampun, sampaikan ayat ini untuk dia Watakunul jibalu kalainil mamfush Hahaha Ambil bulu kambing. Kenapa Ustaz cerita bulu kambing? Karena sekarang paling mudah nyari bulu kambing. Baru kurban. Ambil syukur bulu kambing. Letakkan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya mau jumpa bapak Anub. Kata pembantunya. Bapak tidak bisa. Ada satu ayat yang ingin ku sampaikan. Apa dia? Watakunul jibalu kalahihni nafis. Apa ini? Beginilah segala gunung bukit di dunia ini nanti pak. Lalu kalau gunung bukit aja seperti ini. Bapak seperti Apa? bisa jadi itu membuat dia bertaubat kepada Allah ayah diallahu bikara ustaz, ustaz sudah pernah praktekkan belum lagi <tik> ayah diallahu bikara julan wahidan satu orang dapat hidayah akan engkau Khyrum min homorid na'am Lebih baik daripada Khyrum min homorid na'am Lebih baik daripada Kau memiliki seekor unta yang merah Kendaraan terhebat, termahal Di zaman Nabi Unta yang merah Tinggi, besar Tapi ada yang lebih hebat Apa dia? Satu orang dapat hidayah Karena acara ini terselenggara Bintang utamanya Kelihatannya, zahirnya Yang tampil di sini wow. Hvisadarkah nun di pojok sana Anak muda biasa Bukan siapa-siapa Tapi dia berperan luar biasa Apa peran dia? Sarser, sar sarser -sar, sar -sar. Kirim sana, kirim sana Begitu tengok HP Pending semua <Gluluk> Kenapa? Paket habis <guluk> Tapi niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli mri'in ma Ini untuk menghibur yang kehabisan paket. Ada orang-orang yang nampaknya dia bukan ulama, dia bukan siapa-siapa, tidak pernah di Mesir, tidak pernah di Madinah, tidak pernah di Makkah, tidak pernah di Yaman, tapi pahalanya besar dalam acara ini. Siapa dia? Tak pernah diminta kata sambutan berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari ketua panitia berikut ini kita dengarkan kata sambutan dari ketua masjid dia bukan siapa-siapa dia hanya pengantar undangan tapi perannya dia hanya pemasang umbul-umbul apapun ah bapak ibu menghadiri acara lalu protokol berkata berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang umbul-umbul belum pernah semua kita punya peran dan tak boleh menyembongkan diri hai Abdul Salat Yang min masyhurin fil ardi, walaupun makan makrufan fil sana. Berapa banyak orang yang masyhur di dunia, tapi malaikat tak mengenal dia. Tapi berapa banyak yang di dunia maztur. Wali mastur, dia bukan siapa-siapa. Orang tak kenal dia, disepelekan orang, tapi hatinya bersih. Malaikat sudah lama merindukan dia. Setiap kali malaikat pagi petang naik ke atas menanyakan dia kapan dia datang. Nanti sampai waktunya dia akan tiba. Inilah yang selama ini kami tunggu-tunggu. Ustaz, kenapa besok cepat betul ceramah? Karena jam 7 kurang 10 harus habis. Makanya ini 120 km per detik. Valentino Rossi ini, vr. Walau tidak kuat, dah sobek-sobek. Pas, jam 7, kurang 10. Cepat sekali, waktu di Pontianak. Bapak, Ibu, yang dimulakan Allah, Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan kajian pendek dari Maghrib ke insya ini ingatlah, Apa yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad, perbanyak hubungan kepada sesama manusia, datangi para ulama, bersalaman, kunjungi para habaib, sambung silaturahim. Kalau ada hubungan kerabat, ada hubungan saudara namanya silaturahim. Kalau tidak ada hubungan namanya ukhuwah islamiah. Man ahabba an fi rizqihi siapa yang mau dilapangkan rezekinya wa in sa'alahu fi azrihi dipanjangkan umurnya, falyasilu rahimahu. Hendaklah dia menyambung Tali Salatu Rahim Mudah-mudahan kunjungan saya ini Pertemuan kita Dengan para al-ulama Al-ajla Al-haba'ib Al-fadil Menjadi hubungan Salatu Rahim Dan ukhwah Islamia Yang memperkerat hubungan kita Dan puncaknya nanti kita akan bersama Dalam Jannatul Naim Bersama Sayyidil Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terima kasih segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh That's sure.